адже якість віскі залежить від якості діжок. Але мова не про це, про вузлик. Так от, у моєї матері цього вузлика не було. Сумувала за батьківщиною, вишивала сорочки, чорним та червоним, співала, залучала до церкви. А скільки разів намагалася зісватати за свого, навіть був один такий, навіжений. Але для мене своїми стали інші. Це природно. А от почула, як ти про чорнобривців сказали, і горло перехватило. І нема на те ради. Певно, у матері так само стискало. Тому скажу тобі так. Якщо немає того вузлика, зав'яжи його сама. Поки не пізно. Тут тепер твій дім, тут тебе люблять. А то залишишся сліпою на віки вічні. Сказала сліпа, і ліка з подивом побачила те, що раніше не помічала, хоча перемальовувала картину безліч разів. Гобеленова принцеса, що скаче на конику в оточенні вершників, незряча а очі відкриті, і зіниці є, а сліпа вона, сліпа. Обійняла, закружляла мелі по майстерні. Сліпа, принцеса, сліпа! І тепер стала зрозумілим, чому дзеркальце у верхньому кутку гобелену чорне. Адже не потрібне їй, не потрібне. Що хотіли сказати цим давні нащадки вікінгів? Куди скаче пікцька воїтельниця, на кого полює, від кого тікає, від кого обороняється? Так і кортить увійти в полотно, поговорити з принцесою на конику. Чи не страшно їй, не холодно? Чи боїться смерті? Що рухає нею, які сили? Яка віра? У що? «Шкода мені тебе», – знизує плечима місіс Страйзен і веде далі свою нескінченну пісню. І взагалі? «Людей шкода, тому що людина закінчується, але люди про це не думають. Особливо, коли заходять до ресторану і можуть поїсти на тисячу баксів». Або на три. Замовляють Флербургер. Це такий собі гамбургер від Юбера Келлера. Ну, нічого особливого. І от що цікаво: цей Флербургер не закінчується, адже рецепт запатентовано на все подальше майбутнє. А людина, що його замовила, закінчується. Скільки б не їла і не пила, Отаке воно людське життя. Рветься, мов нитка. Наштовхується на вертикальну перепону, впирається, шукає вихід. От ти тій нитці вихід даєш, адже уток у твоїх руках, за ним нитка йде. А людині що робити? Хто її довкола біди чи небезпеки обведе? Та ще й шлях вкаже, мовляв, зараз важко, а в кінці побачиш, який візерунок сплететься. А якби знати, який саме? А коли починаєш хоч щось розуміти, тут і край твоїй ниточці настає. Тому і важливо гарно почати, щоби нитка не висмикнулася. Адже вийде, як на моєму гобелені. І п'ятисот років не проминуло, як увесь малюнок, бикові під хвіст. Котові. Що? У нас кажуть, котові під хвіст. А, ото і воно. Ти скільки років тут, а все кажеш у нас. А де те у нас, лишень Богові відомо. Через рік і два місяці Джошуа Маклейн урочисто приніс готовий гобелен з майстерні до вітальні. На церемонії були присутні сама майстриня, розпашила і схвильована, місіс Мелі Страйзен, божевільна мільйонерка з будинку номер 7 її не менш дивакувата служниця індіанського походження і дві кішки – відібрані місіс Енджі Маклейн біля ресторану Енні на набережній Сан-Дієго. Була осінь. Джошуа ніс перед собою раму з вовняною картиною і полум'я каміну, руде і гаряче, що кидало відблиски на вовняне полотно, утворювало на обличчі сліпої, сліпої принцеси цілу гаму почуттів. Вона вітала своє друге народження, гордо здіймаючи спис. Під її ногами шкірилися пси, зміїлися переплетені кільця тайнопису, кликали до бою суворі воїни. Але жодна фраза, що виникала в голові майстрині під час роботи, так і не лягла їм на душу. Це... Зараз скажу. Хвилиночку. Збишек Залеський, колишній аспірант Джошуа, а нині один з провідних мистецтвознавців і галеристів у Нью-Йорку, ось вже з півгодини ходив довкола Гобелена, що висів у вітальні. Саме заради нього Маклейн і запросив приятеля в гості. Адже, як вважав Джош, Довести Ліці її геніальність могла тільки така людина, як Збишек. Стороння, не схильна до лестощів і, взагалі, фахівець своєї справи, що не має жодних сантиментів щодо особистості майстра. Вирішили спочатку просто показати роботу. Ну, так би мовити, без коментарів. І ось тепер спостерігали, як Збишек Крутиться довкола полотна, мов шуліка над курчатком. Міскує, яке це сторіччя, яка епоха в мистецтві, яка країна. Ліка тримала біля вуст келих з шампанським, аби прикрити ним посмішку. Те, що орнамент належить давнім піктам, Зелеський визначив одразу – те, що малюнок є копією малюнку з ритуального каменя Північно-Східної Шотландії, напевне. Заковика полягала в тому, що це був старовинний гобелен –